För 10 poäng. Hej, grabbar. Tips extra minns vissa utav er... Tips extra, förlåt, vins vissa utav er det överhuvudtaget. Skoja bara. Ni är inte så unga och dessutom kan ni ju allt om engelsk fotboll. Så att förstå vem jag är ska väl inte bli så svårt. Jag föddes i Armthorpe, Yorkshire. Yorkshire, England. Fotbollsspelare och tränare har stått på mitt visitkort. Scunthorpe United var min första klubb. 124 matcher och 18 mål. Vart i den klubben innan det var dags att gå vidare. Många mål. De där 24 matcher, 18 mål. Okay. 18 mål för Scum Thorpe. <laughs> United. Du, drar, du drar igenom Scum Thorpe spelarna de sista 20 åren nu. Lite snabbt, Lite snabbt, var, var det där allt på 10, det hoppas jag inte? Det var allt. på tian. Det var allt. På riktigt Ja, vad fan gör det där? <laughs> just, just nu har jag dragit ner Till alla engelsmän som har spelat i Fem-Liggen ner på nu. Så. Han Så. Ja. Ja, sa att det skulle vara svårt. Ja, härligt. Går vi vidare? Engelsk har vi läst? <laughs> Nej, det vi kan det var en sämsta tio mångsingen. Ja, vad ska man ta någonting för Åtta <laughs> poäng. Tips extra. Vilka minnen och vad mycket show jag har bjudit på er för er svenskar. Engelska landslaget har jag spelat i. 63 matcher och 21 mål. 21 mål. Det är väl ett hyfsat fasit. Ett vm slutspel blev det 1982. Och ett em slutspel 1980. Fan, jag vet vem det här är. Nu borde ni väl ana att jag inte direkt är någon ungdom längre. Kan väl också... Dennis... Jag chansar <laughs> vänta. Det Vänta. Korrekt då, Det Varför bra Nej men jag är säkert fel, men jag måste chansa. Jag tycker jag känner igen det där med målen. Ja. Kan väl tillägga att jag mellan 1977 och 1980 var i Hamburger sportförening 77... och var ligamästare där 1979. 77 till 80 till 80. Jag kommer på nu, jag har ingen aning om den här personen Var tränare, men det <laughs> Det kändes bra plocka den killen. Ja, det så ska fra. Ja, skulle nog ha väntat lite. Ja, kanske. Och han gjorde EM. Men jag tror att du gillar den här killen. Så du kanske tog den Ja, du får ändå inte gissa på den här nivån, Per. Nej, du kan ju höra det här. Efter min tid i Skantorp så gick jag till denna klubb och var, och var den klubben trogen mellan 1971 och 1977. Och vart också en legend där. Vilken härlig tid. Mästare 1973, 76 och 77. FA-kuppen 74, FA-kuppen 73, 76. och Europa kuppen för mästarlag 1976. 1973, inte sportchefen för då. Steve Highway, Emily Hughes var två av mina lagkamrater. Okej, <laughs> ja, jag kan säga att jag tvär fel. Ja, men jag... Min kille är 80-tals kille. 80-tals Han spelade landslaget 80-82. Har du tagit en kille som är född på 80-talet? Nej, han var aktiv och bra på 80-talet. Tycker... Idiot. Uh... Kör vidare, han har ingen aning. Kör! <laughs> nu tror jag kanske att För fyra poäng. Men efter Hamburg var jag runt lite. Southampton mellan 80-82. Newcastle 82-84. Och mål fortsatte jag göra i varje klubb jag var i. Men 1985 la jag skorna på hyllan och 92 tog jag mitt första tränaruppdrag och var kvar där till 1997. <kör> 1998-99 tog jag mig an full hem, men år 2000 var det dags för det engelska landslaget. Men det vart bara ett år där bara. Kan du ha? Ja, men det är den där mittbacksidioten va? Nej! Ah, jag ska Nej, inte säga fan någonting. så mycket mål kan jag inte göra. Äh, fan vad jag är. Äh. Kör för två poäng. Två poäng. Nej, herregud, när vi, Nej. När vi, <laughs> det var fem sekunders i Det är bara för du har gissat helt jävla. Landslaget <laughs> är ett. och Fan kan jag inte ta den. Stå du du, du, du, du. står stilla. Nej, nu kör Nej vi. fan kör. Fan skit. Kör. Manchester City tog jag över 2001. Tänk om jag hade haft de pengarna då och de har nu. Ja. Oj, då hade jag ju kunnat fixa ett mirakel. Var kvar där till 2005 för att ta över Newcastle igen Men det gick ingen vidare nu heller Nummer sju är en siffra som förknippas med mig Daglish var min anfallspartner i Liverpool bland annat Men vänta nu, har jag rätt ändå? Eller? Så, eller? Ja, min, fast, min kille jag... har nummer sju tror jag i alla fall Men det känns som att han, helt, är du är helt stilla, borta och På den här kunde. också Nej, jag, jag, äh, Men min känns att han är lite för ja. Per, du har ingen eller Jo men vi, vi kan inte se, vänta hela programmet på att du ska ge nolla på det också. Men fan? Ah, ja, där tror jag tror du skulle sätta på Du brukar vara på landskamper ja. och landslag. Jag tror inte jag är rätt men du säger det jag. jag tror att det är Peter Beasley. Nej, det är det inte han är, det. Är han, men han siga. hade han var ju va? ja. sitter med vem? Det är måste du kunna. Nej, jag det bara håller. Jag har inte jag ska ge David Platt. Han var ju <coughs> sitt i alla fall en sån. Kevin Kiga fan är han så? jag tror det var innan Ja men ju nej det där var dåligt. Jag ber om ursäkt alla mina fans det. var dåligt att säga, men det var bra quest. <här> jag framförallt gillade jag 10 poäng. Ja, nej det var den svåraste överlag men gör de svår är inte så svårt. Det gör den Ja men sen ska ni ju nästan Kan ah. vi det är ju verkligen en tips extra profil Ja. Ja.